Bueno, eta gaurko sasunaren autogestioaren atalean, ilekoaren inguruan hitz egin nahi dugu. Eta horretarako ba, nire esperientzia kontatuko izuet. Ba, esan nik e, jerokoa ukitzen detenian, balenen gogun eta molestia ukitzatela tripan, eta horren aurren ba, hartu izan ditutela ba, pastillak ezta. Eba, eske ni minori pasatzeko ariketa azkarren eta nire bizitza erritmua jarraitzeko. Baina hoi dela gutxi erabakinun, nun, ba pastilla hoe ez erabiltzea eta mina benetan badimen eukan, ba, mina momentu hortan e, desagertzea baino mina sentitzea eta min horrekin bizitzen ikaste azken batean. Nere ustez azkenen, ba mina gau momentu hortan igual Ba, seinale bat izan daiteke ezta, da? seinale bat e, gelditzeko, gure gorputzian zentratzeko, eta lasaioteko ez. Eta ardu mani, azken aldi honetan, ba, filosofioarrekin hartuet, minan euka momentun, ba, egitenain hitzan utzi e, utzinet. Eta, ba, behin utzita, ba, onaiz e, botata, edo gorputzak eskatze ziana iten ezta. Batez ere, ba, minioi ibaretzeko erabilituten estrategiako ainarte ba izan dia berua jartzea, eta batez ere, deskantzatzia eta lasai iogotia, eta arrela jatuta egotia. Eta horrekin, gero, ba, denbora aurra ba, baretzen jun da minioi, eta zai asko zobeto. Ordun ba, e, esan hemen dik aurreare bai nebalimazuez bai zuen, Esperientzia apartekatu, edo mina baretzeko erabiltzitu zuen estrategiak guri helarazi eta guke mendik zabaldu, edo audio bitartez nahi baldin badezue, badakizue, nahi baldin badezue, palmondo irratia, abildua, raizap.neta, bialdu ezak zuela eta besterik gabe. Astebuka era ona izan.